Mësharru lë muri muhtetha të ha O kullu muhtetha të mbida O kullu bidha të mdhalala O kullu dhalala të mfinar Të ndërruar besimtar Kjo është dita e gzimit për ne Kjo është dita e bajamit Në të të cilin gëzohën besimtarat Të të cilin të adhruan Allah subhanu wa ta'ala Gjëti muaj duke ju bindu rati Në urdhërin që ka dhen Në Quranin e madhurushëm U thotë Shahrë u Ramazanën lëzhinën zilëfihi Al-Quranë, hudallin nëse, obejjinatë min al-huda o al-fërqanë. Muaj i Ramazanit, në dëtësin në zbirti Kurani, si u dhëzuës dhe sjarruës i u dhëzimit, pasaj thotë Allahu subhanu wa ta'ala, fa men shahideminku mu shahraf al-jesum. Kushtë për ju shëtë dëshmonë këtë muaj dhe është prezentë në vëndin e dinit të muaj, ta gjerojëtë. Kushtë urdhëri Edhe besimtarët e zbatuon këtë urdhë duke iu bindur Allahut madhëruar dhe duke agjëruar të muajin. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë në hadithën e saktë, "Kush agjëron Ramazanin duke llogaritur shpëlim tek Allahu, kush agjëron Ramazanin duke llogaritur shpëlim tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu ia fshin gjunaftë të mparshme." Ia fshin Allahu gjunaftë të mparshme. Gjithashtu ka thënë një hadith tjetër, "Kush ngrihet dhe falet natën në netët e Ramazanit, Jafshinë allohë gjunafë të mparshme Edhe tashme Besimtarët i kanë kryur Këto urdhëresat allohë subhanu e tala ta Dhe ata presin shpëblimin për allohë më dhëruar Nusë allohë në më dhëruar Që të në dhëruar Shpëblimin e ti që nga ka përmtuar Nusë allohë në më dhëruar Që të në dhëruar sinceritetin që ta kemi bërë këtë vepër Për hirtë të ti subhanu e tala ta Gjdo punëtor E merë shpëblimin e ti Në momentin kur ai mbaron punën e tij, dhe o vllëze dhe ju o motra, kjo është dita në të cilën ne presim për Allahun bujari të bujarin e tij, pasi ai ka thënë në xhirimin to kom vetëm mua dhe, dhe vetëm unë do ta shpërblej atë. Dhe nuk ka caktuar shpërbim për të, kjo tregon që shpërbimi i tij është pa masë, i pa kufishëm dhe Allahu është më bujari. Prandaj gëzoheni në të ditën se kjo është dita e gëzuarshme për ne, në, në të cilën ne mbarojmë të adhurojmë dhe Në të cilën shpresojnë mëshirë në Allahu Subhanu wa Teala Sepse ata të cilët dibine në urdhëve të Allah Të janë ata të cilët kanë të drejtë të shpresojnë mëshirë në ti Basi e kanë kryër adhurimi që u ka dhënë Allah i më dheruar Pëndaj, nusim Allahu Subhanu wa Teala Ne për në dhirë punë të mira Mirë po, shëjtani i malkuar Nuk e le njeri unë të qetë edhe në adhurimin e ti Ma dhirë dëshiron të jashkatarrojetë dhe dëshiron tja vullosjet të me pun të qia që a i mos marri më shirën Allahot por të marri zemrimin e ti edhe më qartë se sa fakti që ndodhi ditën e kaluar ose par du ditësh nuk ka për këtë që po them kurdhe të shëjtanit jenë pa fundme dhe një për e kurdheve ti është që ti, ti nëzindis muslimare dhe ti cysa ta që ta çellin agjërimin përpara se të për vijë dita e çeljes ose ta agjërojnë ato përpara se të, të për vijë muaji Ramazani ose ta gjejnë të dhe më, më vones. Për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam ka sqaruar në hadithe të, të, të sakta se kush është detyra jonë. Na e ka sqaruar në detyra të në urdhha të sakta dhe në hadithe të sakta se kush është detyra jonë kundrejt agjërimit muajit Ramazanit dhe kur fillon dhe kur mbaron. Madje Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe thot jesë alune ka anil ehilla të pysin ty për hanat të mund për hanat e reja i që fillojen kullhje më waqitu lin nasi o lhajj thua jeto jan kohë të saktimi për njerëzit dhe për hajjjn dhe më dhe ne ka bojë allohë hanën si mënyrë që njerëzit të njohin kohë të adhurimit tyre këthe ka bojë allohë subhanu wa ta'ala për besimtar dhe profeti s.a.v. thot në lidhjim e gjerimin a gjeroni kur të shikoni hanën d Ky është urdhër i cili i përket të gjithë besimtarve Që ata ta fillojnë ajgjerimin e Ramazanit Kur të shikojnë hënën e e në përëndim Ajo kur delë herë në parë, dele holë në përëndimin e djelë Në basë përëndimin e djelë me një herë E dhërë pa fe të nësërëm nëse nuk e shikojnë i plëtsoni muajnë 30 dit Qënë fillim qënë fund në, në fillim të Ramazanit, pas e fillojnë Ramazanit është muajnë Shabanë Edhe besimtarët ditën e 29 të shabanit shikojnë hënën darkë. Nëse nuk e dollen hënën e plotsë në ditën e 29 të shabanit pas e fillon Ramazanin sepse muaji i hënor nuk është më shumë se 30 ditë. Kjo është fjalë e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhe nëse shikoni hënën atë filloni agjërimin. Të njëjtën që ka thonë për Ramazanin. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni hënën, edhe ceneni kur ta shikoni atë. Edhe në hadith tjetër thotë Mos ajojoni derisa të shikoni hënën, domthonë mos i filloni xhirimin derisa të shikoni hënën. Dhe mos e linja xhirimin derisa të shikoni hënën. Janë urdhra të qartë, të sakta që janë transmetuar tek Buhariu te Muslimi në hadithën të shumta, të cilat e tregojnë në formë të qartë që mënyra mëancës të cilës ne e gjejmë ne e gjejmë kohën e dhe fillimin e kohën e mbarimit muaj, të muajit Ramazanit është vetëm shikimi i hënës dhe plotësimi i muajit 30 ditë nëse nuk shikohet hëna. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem, i cili nuk flet nga vetja e tij, por me shpallit për Allahut, na thot në një hadith tjetër, një ndalesë të rëndësishme lidhje me çështën e Ramadanit në veçanti. Thot ne jemi një ummet që nuk shkruan dhe nuk llogarisim. Prandaj muaja është kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë dhe uli një ringisht herë në tre. Pastaj e bëjmë ose kështu, kështu, kështu dhe e bëjmë dorë tre herë, do të them, mojës ose 29 ditë ose 30 ditë. Ka thënë dietarët kuptimin e hadithit që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam që ne im një ummet që nuk shkruajmë në llogarisin do të thotë që ne nuk e gjejmë të vërtetën në fen ton, më anë të shkruajit së thanë të llogaritjes. E vërteta në Islam nuk ka nevojë për shkrime dhe as për llogari. Ajo gjijet pa to. Nësa umentet e mpanshme kishin nevojë të më pashme, shkruan det llogarizmin për të gjetur të vërtetën që u kishë zbritur Allahu. Kurse kti umeti Allahja ka bërë të thjesht të vërtetën dhe nuk kanë nevojë për të përdorin llogaritë për ta gjetur atë, por e ka lidhur Allahu i madhëruar fillimin e muajit me shikimin e syrit, syrin të cilën e posedoim të gjithë dhe kanë mundësi ta përdorin të gjithë, që tjetër thjesht thyea për gjithë njerëzit, ndërsa llogaritën nuk ka mundësi as dhukush. Madje shumë muslimanë nuk e njohin ato dhe as mënyrën se si llogariten. Jo vetëm kaç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 Në llogaritën e muajit Ramazanit, fillimin dhe fundin e tij me anë të me anë të llogaritjeve astronomike, por e kanë për detyrë që të hecen me anë të hënës. Gjithashtu, komisionet përherësh më ishdrejtuar një pyetje në lidhje me këtë çështje dhe i s'thon çmendim keni për ata personat të cilët bazohen në llogaritjet astronomike në fillimin ose fundin e muajit Ramazanit. Dhe ndër të tjera kanë thënë, ndër të tjera kanë thënë që profeti sallallahu alaihi wasallam edhe 4 hulefa të rashidin të drejt, edhe 3 brezat e mirë, nuk kanë nëhetë surmanë të logaritjeve astronomike në fillim dhe fundin e muajt Ramazanit. Për ndaj, në bështetja e muslimaneve në logaritjet astronomike, për gjete në muajt Ramazan, në fillim dhe fundin ti që të konsiderot bidat në islam. Kjo është fëtëvaj e djetarve, dhe kjo është bazuë në argumente shumë të qarta, sepse kjo gjë nuk ka qenë në njohër në ometin islam nështë, Çin brezot e par, tre brezot e par nuk i njëjti në llogaritë astronomike dhe nuk e gjinin muaj manto manto llogaritjeve. Madje profeti sallallahu alejhi dhe selleme al ka ndaluarit të hadith rreth fam në formë të qartë, se kjo është haram, gjithashtu konzohet dhe bidatë muslimanët të përcësin me llogaritë astronomike në jetën e muajit fillimit të fundit të tij. Për këtë arsye, detyra jonë të gjithëve është të përcësimanthanës. Po qëse ne gëbojmë në shikimin e hënës, atëhë këto gabime shifalu në ummeti në umetin islam sepse Allah subhanahu wa taala e ka falur atë. Në Kur'an, andër profetit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka thënë që është ngritur lapsi nga ata të, të, të cilët gabojnë, ndon pa dashur, kur njëu gabon pa dashi, kjo është, domethënë, e pa llogaritur tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyrë e të gjithë muslimanëve që të ecin në çështjen e muajit Ramazanit. Edhe gjithashtu njëri prej dietarëve më të mëdhenj, të cilët e njohin të gjithë sheh mbi mbazi, i është drejtuar një pyetje dhe i është thënë Si është rruga që muslimanët të bashkohen të gjithë në agjërim që të jenë gjith të gjithë së bashku dhe ta gjojnë së bashku. Edhe ta rruga për për të bashkuar muslimanët të gjithë në agjërimin e muajit Ramazanit do është me dy gjëra. Nëse ata zbatojnë të dy gjërat ata kanë mundësi ta gjojnë të, të gjithë së bashku. Gjëja e parë është ja ta thesin me sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam në shikimin e hënës fillimit dhe fundit të muajit. Dhe pëse kjo është dhe tyres gjithë muslimane, nëse ne përdo ndemë se e musliman, atër profeti Allah në ga urdua që ne të hecim në rrugën e ti. Dhe kjo është rrugën e ti. Nëse ne gjithë hecim e shikimin e hënës, atër në ka përpasu kontra dita. Ndëse nëse ne të hecim, dikush me logikë në ti, dikush me në gërritë, dikush me shikimin e hënës, në mëni që të gëbojmë. Dhe nëse ne... Do kemi kundëti të tillë, kush është detyra e jonë? A të kthehemi te kalendari, apo të kthehemi te teknologjia, diku qoftë i shkencëtar apo astronome apo te kush? Apo është detyra e jonë të themi te profeti Allah sallallahu alaihi wasallam? Normalisht i ka fund është detyra e jonë dhe kjo është ajo që i bashkon muslimanët. Ky është kushti i parë, edhe kushti i dytë që vuri shek mbi bazë që muslimanët bashkohen është: Kushti i parë kam është hesim me shikim në ron dhe kushti i dytë është që nëse shikohet hana në çdo vend islami, ku, ku ne kemi besim Dhe besojmë që ata e shikojnë siç duhet me shikuhënën dhe nuk kanë gjënjeshtar në vendimet e tyre. Nëse shikojnë të hënën, atësh kemi mbazi. Në çdo vend islam atëherë të gjithë muslimanët hesin me këtë shikim hënë, sepse ne gjithjë jemi një umet i vetëm. Kollëza ne ne nuk kemi, nuk kemi shqiptar, por pastaj jemi musliman, por jemi musliman, por pastaj jemi shqiptar. Dhe për pasni përkasim këtë vendin, ne përkasi një umet i madhështor i cili përbëhet nga shumë më shumë se një, një milionë, mbas së dhjetë miljardë. Kështu që ne nuk mund të ndahemi nga gjithë umat i Islamit kur të gjithë muslimanët nuk kanë parë në globin tokësor të, të dalin në vende Shqipëria e disa vende të cilat nuk kanë lidhje me gjuhën arabë dhe as me botën islame janë shumë larg botës islame dhe ta giojmë në vende. Kjo lloj gjehe është ndaj umat i Islamit në të vërtetë dhe ndajina sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala Dhe kjo është një ndërcim që ka urdhëruar Profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Pa kusht i parë do shihim bazë që është të ecim me sunetin e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe kushti i dytë është nëse duam bashkim. Që të gjejmë me shikimin e ranës kudo jet çikohet. Nëse çikohet ku në kudo jet çikohet në muslimanët, pa gjejmë gjithë me këtë shikim, edhe kjo do mjofton të përtahet atë të bashkohen. Po ndryshe nuk ka bashkim. Çdo kush që kërkon për ne bashkim tjetër për veç këtij, ai ka kërkuar për ne që të bashkohemi në humbje, në asgjë tjetër. Prandaj lutsua Allahun e mëdhuruar ti na forcoj të ke vërtetë edhe tëvojë për aty që ndjekin sunetin e tij profetit sallallahu alejhi vesellem deri në vdekje Allahu shpëlimi të gjithë. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Ësë e rëndësishme për të sjellur urtë vlezër një hadith të cilin e përdorin shumë ata të cilët habin probleme në këtë çështje. Dhe ky hadith është fjala e profetit sallallahu alaihi vesellem që thotë agjironi kur ta gjironi njerëzit dhe çelni kur ta çelni njerëzit. Çfarë kuptimi ka ky hadith? A dha më rrëdhën kë hadith dhe Që ne të gjërëm me kalendar Dhe me logaritet astronomike Të cilat a i dhe të po fitës e në hadithet Ne i ka ndaluar ato A ka mundësi që dërguaj Allah Në ndaloni i hadith Dhe në thot mos hesnë me logaritet Edhe pasajt në thot Përsi ju në dishin e të që hesnë me logaritet Kë nuk e kështonë Fenistan dhe dhezër Nuk më në funsionoj Se kjo dhe thot që hadithë për plasë me një atetër Kjo është ku Edhe ne nuk mendojmë të llogjërojë, nuk është ky mendimi jo për për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ne mendojmë se të gjitha hadithet përputhen me njëra tjetrën, edhe janë kanë dal nga një burim i vetëm, edhe të gjitha janë shpavrë pa e Allahu subhanahu wa taala nuk përplasen me njëra tjetrën. Po problemi është kjo logjika jo në cilën i kupton ato mbrapsh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot, kur thotë agjojin kur ta gjojin njerëzit dhe çelin kur ta çelin njerëzit, nuk ka për qëllim që ne të kundërshtojmë urdhën e tin hadithin tjetër. Por ka për qëllim që muslimanët Nëse ata hecin me shikimin e hanës, edhe nëse gabojnë në shikimin e hanës, ama donë por të shikojnë hanën, kërkojnë dhe e bën gjithë mundësitë e tyre dhe gabojnë, hec me ta, s'ka problem, sepse Allahu mëdhuria ka fal lukti umat i gabimin pa dashje. Prandaj hec me ta. Ndërsa nëse ata gabojnë me dashje, kjo nuk hyn në këtë çështje vlefzë, sepse gabimi me dashje ju quhet junaf dhe nuk ka mundësi që i dërgojë Allahu ta urdhërojë ne që ne të bëjmë junafa. Shikoni një rast Ku profeti sallallahu alejhi wasallam dërgon një grup sahabësh në një ekspeditë, edhe u vendos një të parë atyre. Gjatë rrugës, i parë aty zëmorë për disa prej atyre që kishte poshtë në poshtetin e tij, dhe u thotë të mbledhin sa drut bim zjarr. Edhe mbas i mbledhin disa drut për të bërë zjarr, ende zjarrin u thot atyre. Zjar, a nuk ju ka urdhëruar juë profeti sallallahu alejhi wasallam që të mbindeni mua? I thonë ata po, na ka urdhëruar. Atë futën në zjarr, u lut futën në zjarr. Kështu Kjo është metoda e tyre e personave të cilët i marrin abilin përplasën me njëri tjetrin. A nuk u ka urdhëruar profet i selam juve që të hesni muslimanë magjrim? Atë kur ndështon urdhër profetën me hadithën tjetër. Ky është ky është përgjigjja? A nuk u ka urdhëruar ju allon, më bindi mua? të dërgoja Allahu Muhammedin mu? Atë e thot hudhuni në zjarr. Atëherë i thot një prej sahabëve, ne edhe prej këtij zjarri duam të shpotojmë. Prandaj i dërgoi Allahu sallallahu selam na ka urdhëruar që ne që na gjomlinë zjarri, bim puni, na gjomlinë, shfutën prej tizarrit dhe ne për këtë kemar të të ky profet që ne të na shfutën prej tizarrit. Ndoshta ti në mundon ti me zjarri, u nuk hidhemi. Edhe rën kontra ditë me një ditën tjetër ç't bëjnë? Atë shkojnë te profetëson se më do u thotë dëgjuar Allahut, po të hynin në të nuk do dini më për ti. Po të hynin te zjarri nuk do dini më për ti, sepse bindja është në punë e mira, në ato që ka urdhëruar moh, në kundërshtim me urdh të Allahut. Edhe logjika e mbajtsh është ajo që i thotë i Zot thot njeriu që dërgu me Allah të urdhon në në në të në të hadith për atë gjë të cilën ta kanë lanuar hadithin tjetër. Zoti na urdhë për kësaj gjëje. Dhe kjo logjik është njëse silogjike diku që thot. A na ka urdhë Allahu që të bindemi prindërave? I thotë ti po të ka urdhëruar. E pastaj mua prindim urdhën që mos falem. E pastaj un po e lën normal se pse më urdhën për të mos falem. Shumë bukur atë. Ta marr librin e Allahut apo plasem me njëri tjetrin? Edhe pasen gjemë si rezultat që muslimanët dje Ata të cilë dhe qele në kanë qelu një dit agjerimi Të cilë nuk e zëvëncon asë zje përvestoj Vestë të këllohu subhanu wa ta ta'ala Hadidit të cilë të rëgojnë që shlujët me dëmu e agjerimi Me, me, me, me ratojnë për të jam, të që për mërdhën e me guën e ti Kusari që ha me dashin në Ramazan Nuk shlujët qele e ti agjerimi asë zje Nuk shlujët masë zje Edhe më e keqja është të bien vëllëzitantë si ne i duam dhe i respektojmë në të gjithë gabimin e tyre. Dhe viet në vlez kemi qenë ne të gjithë që nuk jesim me kalendar. Kurse si viet ndryshoi, nuk di çfarë ndodhi që, që ndryshoi gjithë këtë gjë. Çfarë gjeti këta njerëz si ndryshon këtu në formë? Lusallahu na më duhet na ruaj në vetën drevdhëkie. Dish të sigurt sepse nuk është parë në asnjë vën të botës Islam hëna. Ishte sigurt që ishte Ramazan. Kush ishte arsye që disa njerëz të fshën Ramazanin? Pse fa Komiteti që ndror Përse urdhërën atë njëre të cilë nuk i duen mire në islamin Ne dëlem islamin I përqehu, jadha truri Një njëranti Që të vendosi kalendasi pas kokës ti Edhe ne kemë përdojnë të i bine Në ka urdhërën të i bine me ti dhe të lemë e mëzani Në cilë në fej mund të egzistoj kjo Në cilë në fej mund të egzistoj kjo Kjo mund të egzistoj dhe zretën në fejnë e kadjani dhe Që all në i prishur i cili mbashtron muslimanët dhe megjithëse ato do më duhet të bindem atij kjo se ekziston fen islam vllazërin në mënaq ka urdhëruar Allahu të bindemi atyrat parve të cilët janë të mirë ose nëse nuk janë mirë na urdhëronin gjëra të mira por ndryshe nuk ka bindim në tyre sepse bindja me verbëri nuk ekziston për njerëzit bindja me verbëri nuk ekziston bindja e plotësh vetëm drej Allahu dhe dërguoi ti sallallahu alaihi wasallam Kjo ishte domosdoshme vëllait për të treguarim të, të hyrbe edhe pse edhe e di dhe mendon që ne jemi ditëzimë dhe është e drejtë që zgzohemi, por ishte nevojshme ky serim sepse ky gabim është përsëritur shumë herë dhe shumë herë janë ngatruar njerëz. Dhe shumë muslimanë kanë marrë në telefon dhe kanë pyetur çfarë të, të bëj thotë. Sepse sot unë e di që është boram edhe e çela. Çfarë bëj thoshin? Duke marrë për, për bazë disa dyshime ose fatva të gabuar në lidhje me këtë çështje. Lusallahu ne madhuruar që t'u apranoj punë të mira, Lusallahu ne madhuruar të në na nxjerrë, të na nxjerr prej këty i muaj me gjunafe të falura, Lusallahu ne madhuruar të më bëj për etyre që Allahu në çdo muaj të vitit dhe jo vetëm nga Ramazan, Lusallahu ne madhuruar të më bëj për besimtarët vërtetë të na marrë shpirtin me besim Gëzoni o dhezë, kjo është dita ju e gëzimit, kul bi fadli Allah, ju bi rahmeti, fe bidhali, kefali e farahu, a khejru mi ma e gjmaon, Thuaj, me mirësinë Allah dhe në mëshirën e tirit gëzoni, ajo është me mirë se shdëgje që ata grumbullojnë, gëzuar dhjithve, Allah vë përnohë punë të mira, në nga motë, Allah vë shbëhet në mështë.